Комплексни понятия 37-ма лекция от 14-та година на Общия окултен клас, държана от учителя на 19 юни 1935 година. Сряда, 5 часа, София Изгрев. Чете Иванка Петрова Отче наш един човек, навикнал на много работи, има вече цяла система от понятия, комплексни понятия, а това значи сложни понятия. Всеки един от вас носи сложни понятия. Те са привичките, навиците, разбиранията от миналото. Някои от тези понятия са приятни, някои неприятни. От някой искате да се освободите и да вървите в новия път. Значи, старият път поставя комплексни понятия. Новия път, по който искате да вървите, той е комплексен. Не знаете какъв е и в какво се състои този нов път. Новата музика, новите пътища и те са сложни и те трябва да се изучават. Старите учители как преподаваха азбуката? БА а ба, ба. Сега имате по-добър метод, сега по-лесно се изучават нещата. Някои работи се заучават лесно, някои мъчно. Колко философии има, които биха ви казали, кои са причините, поради които човек остарява и поради които се подмладява? Колко философи биха дали едно правилно определение, защо остарява човек. Представете си, че имате едно огледало, направено от финно стъкло, което носите в една турба заедно с предмети, малко по-яки от стъклото. След време изваждате това гладко стъкло, но той е и изгубило е своята лъскавина. Коя е причината? Унези предмети вътре са имали влияние върху стъклото, надраскали са го. Тези надрасквания, които са направени на стъклото, разумни ли са? Да ви преведа друго сравнение. Представете си, че някой ви е писал едно приятелско или едно любовно писмо. Младите пишат любовни писма, приятелите пишат приятелски писма, бащите пишат бащински писма, майките пишат майчински писма. Имате едно писмо от една млада мома, до един млад момък, едно писмо от една приятелка до един приятел, едно приятелско писмо от един баща до една дъщеря. Имате и едно любовно писмо от една майка до един син. Взимате тези писма, изгарите ги и задържате дима в една стъкленица. По какво се отличава димът на любовното писмо от дима на приятелското писмо? дима на бащинското писмо Всичкият дим е събран заедно Как ще разберете Кой дим от кое писмо е? Представете си, че Вие сте хора от 20 век употребява се за на писма Представете си, че Първото писмо е наредено С уловни букви, като в един От един печатар Другото писмо и то е наредено пак с уловни букви По същия начин И е писмото на бащата Вземете муминското писмо и разбъркайте буквите. Вие гледате буквите са там, но съдържанието го няма. Къде ще намерите моминското писмо? По същия начин, ако разбъркате буквите на приятелското писмо, на писмата на бащата и на майката, може ли да възстановите съдържанието на тези писма? Може, но само ако имате две правила. Ако знаете отношението на буквите... И ако знаете геометричната постановка на буквите, всяка една буква, колко пъти и къде е била поставена. Ще имате цяла една процедура, както когато разгадават шифрованите писма и тогава може да възстановите съдържанието. Буквата А колко пъти се повтаря в любовното писмо? Да кажем 20 пъти. Буквата Б се повтаря 4 пъти. А Д колко пъти се повтаря? Знаете ли защо Ато се повтаря 20 пъти и защо Бето се повтаря 4 пъти? Само ако знаете какво е било отношението на буквите, ще знаете и съдържанието на това писмо. Вие сега носите любовни писма, но носите само буквите, а ако знаете отношението на тези букви, ще може да възпроизведете цялото съдържание, както сега учените хора възстановяват предпотопни животни. Двама американци открили скелета на едно животно, което е живяло преди 25 милиона години. Възстановили го, но видели, че главата му е много малка, не съответства на тялото и вратът му не съответства на тялото, тя казали. Ако може някой друг да го построи друго яче, нека дойде. Ние толкова години проучвахме, виждаме, че има едно несъответствие, но така го оставихме. Те са се намирали в същата мъчнотия, в която би се намирал някой с разбърканите печетарски букви на написаното писмо. Питате се, какво иска да каже учителя? Какво да пишем, за да тръгнем в новия път? Какво да пишете в писмото, какво да ви кажа? Аз нищо не мога да ви кажа, имате да учите много неща, те не са нови. Новият път, това е един нов метод за проучване на Божествената истина. Представете си сега, че някой е учил турско право, а сега трябва да изучава римско право. Или че някой си служи с старите мерки, пък трябва да си служи с десетичните мерки. Вие всички имате известни методи, сега ви представим една дроп. Една втора А, една втора Б, една втора В, една втора Г, една втора Д. Ако така се изкара цялата българска азбука 30 букви, какво ще разберете? Какво означава една втора А? Това е отношение. Трябва да знаете отношението, което съществува между буквите и числата. Казва се в писанието, повярвай в Господа Исуса Христа и ти и целият ти дом ще бъдете спасени. Преди хиляди години са писали за вярата, и всеки един от вас има особено понятие за нея. Какво нещо е вярата? Вчера дойде един млад човек и ми проповядва едно свое верою. Аз слязох да го слушам. Той ми изложи своето верою, написа го на хартия по научен начин. Казах му, колко ти струва твоето верою, той отговори 250 лева, нямам пари. За да се узакони това верою, трябва поне една гербова марка от 5 лева. Казва и гербова марка нямам. Какво ще кажете за това? Изпратих една сестра да иде в града да завери писмото официално. Какво разбирате сега? Това са комплексни понятия. Защо е дошъл този млад човек да ме уверява в своето ново учение? Какъв интерес имам аз да го слушам? Праве сравнение. Всеки ден... Ние постъпваме по един или друг начин и не можем да си дадем отчет, защо постъпваме така, а не другояче. Ние понякога се уморяваме, защо? Защото мисълта ни е еднообразна. Ние мислим едно и също нещо. Каквото и да се говори, любовта е станала еднообразна. Любовта на младите е много еднообразна, даже прозаична. Първото писмо има 99% любов, второто писмо 50%, третото писмо 40%, следващите 30%, 20%, 10% и най-после се стига до 1%. Какво се разбира под думите еднообразна работа? Например, ядете баница. По колко начина може да я ядете? Или на големи, или на малки хапки, или бързо ще ядете, или полека. Някой казва, трябва много да се дъвчи храната, за да се смила. Дъвчете, но по колко начина може да се яде баницата? Някой казва, трябва да истине, друг казва, още топла трябва да се яде. Питам, като ядете топла или студена, бързо или бавно, какво ще научите? Баницата може да е голяма, да е направена в голяма псия. Най-първо хапките ще ви бъдат приятни, но после идвате до едно място, където вече не ви се яде. Усещате, че ви е тежко на стомаха. След като изедете баницата, хваща ви една дрямка за спивате, а като се събудите, казвате много ядох. Питам, какво сте научили, като сте изяли цялата баница? Светия няма да станете, гений съвсем. Далеко е и талантлив, и даровит да станете. Дори обикновен човек не можете да станете, като ядете повече баница. Но въпреки това всички имате желание да ядете. Казвате, ако ни приготвиш една баница, ще дойдем. За баницата правите много отстъпки. Баницата? Това е едно комплексно понятие. Колко хиляди хора са мислили, докато я измислят, вие вече сте специалисти в правенето на баници. Аз до сега не съм правил баница, много пъти съм мислил да направя, гледал съм как ги правите, но не съм започвал сам да замеся, да разточа баница, От колко листа става една баница, колко брашно слагате, да кажем, че слагате един килограм брашно. Половин килограм масло, четвърт килограм сирене. Хубавото в живота не седи само в яденето. Човек е изгубил онзи велик закон за правилното ядене. Много малко хора има в света, които знаят да ядат както трябва. Човек е изгубил божественото в яденето, изгубил е закона за пиенето на вода, изгубил и закона на дишането. Всички хора дишат, но никой не диша както трябва. Никой не пие вода както трябва, никой не яде както трябва, никой не става както трябва, никой не се облича както трябва, никой не ходи както трябва, никой не седи както трябва, никой не говори както трябва. Никой не мисли както трябва. Във всички тези работи, ние се стремим сега да възстановим първичния божествения живот. Като дойде до божественото, трябва да имаме един опит. Казвам, ние знаем какво нещо е божественото. Вземете един учен човек, след като е изучавал Библията, става проповедник, но започва да забравя нещата, забравя някой стих от някое място или да кажем... Някой е следвал право, но един ден забравя някой член. Докато помните нещата, минавате за учен човек. Като започнете да ги забравите, минавате за невежа. Забравянето е наслояване. Някои хора много забравят. Не че памета им е ослабнала, привидно е така слаба. Причина има наслояването. Има наслояване в съзнанието, такова наслояване, наслояване отгоре, че нищо вече не може да се четеем. Трябва дълго време да мислим, да мислим, да премахнем наслояването, да го изчистим от съзнанието, за да може да прочетем какво е написано и да го помним. Някога сте знаели какво нещо е доброто, какво нещо е правото. Ако мислите дълго време в себе си, ще дойдете до един закон неписан какво нещо е правото. Представете си, че откриете една съвременна статуя, заровена в земята. Що ме извадите, трябва да внимавате да не развалите очите и чертите и всички части, които скулптурата е изваял. Ако възстановите тази статуя такава, каквато е била, вие ще имате точна представа за фигурата, ще узнаете онзи закон, по който носът е построен, ще узнаете каква част по-отделно как е построена. Човек е добър, защото има един добър мнос. Човек е създал носа, но някои хора имат дълъг нос, други имат къс нос, но някой носът е гърбав, на други вдлъбнат, на някой е широк, на други тесен. Има ред правила, и хиляди начини, и хиляди причини, за да бъде носът такъв или унакъв. Зависи от много неща, за да е поставен по този или онзи начин. Ако искате да изучавате тази наука физиогномията... Тя е много сложна наука от комплексни понятия. Мислено се поставя един перпендикуляр и по него може да се следи какво е отношението на човешкия нос прямо лицето. Вляво ли е наклонен или вдясно, или пък правилно ли е поставен. Имате една плоскост, тя е перпендикулярна и ви показва не само дали носът е отклонен вляво или вдясно, но и дали е издаден навън. Имаме една площ. По която съдим за отношението на носа, при някой ъгълът е по-малък, носът е по-малко издаден, а при някой е повече издаден, следователно този перпендикуляр е една плоскост, която показва колко носът е по-близо или по-далече от нея. Ако носът е по далече от плоскостта, неговата интелигентност е по-малка, колкото този ъгъл е по-голям, той е по-близо до животните. Колкото е по стеснен той е близо до човека. Какъв е ъгълът на човека? Вземете 80 градуса за интелигентен човек. Ако прекарате една линия отгоре, след това един перпендикуляр, образува се един ъгъл. Тези работи мъчно може да си ги представите, мъчно можете да видите вътрешната връзка. Той е като да обяснявам и да разправям на старата баба, как може да стане красива, тя ми казва, синко, не ми разправи, не искам да бъда красива, не искам да се женя, имам си дядо. Не ми трябва да бъда красива. Но грозната мума все ще има стремеж да стане красива. Може да усети, че е мъчно изкуството да стане красива. Питам, ако тази мума стане красива, какво ще спечели? Ще спечели един момък. След като спечели този момък, тя ще спечели един господар. След като спечели този господар, ще намери един професор, който всяка вечер ще й чете лекции. Защо е ходила навън, колко часа е била в университета, била ли е в клас, кого е дружила. И професорът има право понякога да държи сметка. Сега това е алегория. Понякога Ви се интересувате защо някой е постъпил така, а не другояче, но в това няма никаква философия, казвате защо така постъпя, а не другояче, така не биваше. Някой път човек говори без да мисли. Когато човек се разгневи, не мисли. Той е като една комплексна вода, която се е набрала и бърза да излезе. Вие имате едни установени възгледи, от които устарявате. Всякога, когато човек се събере с хора, които стоят умствено и духовно по-низко от него, той устарява. Достатъчно е да имате 100 котки и да ги храните. Като остареете, ще приличате на тези котки, те ще ви се старят. Котката ще каже мяу и така постоянно. Само това мяо, нищо повече. Какво може да се придобие от котките? За да се подмладите, трябва да дружите с хора, които седят по-високо от вас, да имате и вие всички благородни качества. Младостта е външно състояние. Ако устарявате, това показва, че вървите по един път, който не е божествен. Старостта не е нещо божествено, следователно здравето на човека зависи от връзките, които има. Ако сте болен, то е по една единствена причина – че сте се сдружили с един по низ живот. Ако сте невежа, ако сте сприхъв, какъвто и да сте, законът пак и същият, вие сте във връзка с един живот по низ всякога дразни човека. нището винаги оглупява човека, нисшето винаги остарява човека. Висшето, Божественото, всякога поумнява, подмладява, всичко дава, но кой от вас би повярвал в това, и като вярвате, вие пак остарявате. Защо? Или не вярвате, или не знаете как да вярвате. Мъчно е да останете млад, здрав, добър в живота. Колкото и е да, е да е търпелив един учител, ако му дадат 40-50 военна равни деца, които трябва да сложи в ред, може и да ги докара в някакъв ред, но и той ще се състари от такива деца. Майката устарява от децата. Търговецът устарява от клиентите си. Лекарите умират в край на крайщата от пациентите си. Идеалният живот е живот на разнообразие. Аз ви казвам, вървете в правия път, дръжте се за кривия. Какъв е този морал? Той е прав. Старото, с което сте били днес, вие не може да го напуснете. Ако го напуснете, трябва да влезете в другия живот, ще скъсате с всички и с всичко. Докато сте на земята с грешните хора, ще се държите за тях. Ще забележите, че всеки един човек, грешен или праведен, оказва известно влияние върху вас. Никой от вас не е свободен от влияние. Добрите и лошите хора ви влияят. Понеже лошите хора са повече, всеки ден ще имате повече лоши разположения, отколкото добри. Всеки лош човек, щом се приближи до вас, ви предава лошотията си и вашето разположение се изкупва. Аз не съм щастлив, понеже малко щастливи хора има. Не съм добър, понеже малко добри хора има в света. Аз не говоря за заложбите, които има човек. Един добър човек само да помисли да дойде на гости във вашия дом – и вие ставате весел. Ако някой разбойник е намислил да ви обере, няколко дни се чувствате неразположен, мъчно вие. Ако вълкът има намерение да дойде в кошарата, овчара ще почувства, че той ще дойде в кошарата. В този свят на научни, комплексни понятия какво ще правите, как ще се освободите. Казвате да ни пази Господ. Но разбирате ли какво нещо е да ви пази Господ? Господ може да ви пази само когато сте в рамките на Неговия закон. Извън рамките на закона, който Той е поставил, ни глас, ни услишание. Птиците изучаваха закона да не страдат и си създадоха крила. Починиха се на закона да хвъркат. Вие като речете да хвъркате като птица, блъснете се, ударите си кръка, щупите го, не можете да скачате, камо ли да хвъркате. Казвате, какво са ни допринесли нашите вярвания до сега? Какво ще ви допринесе вашето старо разбиране, как ядете баница? Ако ви кажа някой нов начин за ядене на баница, дали това ще допринесе нещо за развитието ви? Нали казват за някого, че е в новия път? Аз ви слушах как пяхте изгрява слънцето. По колко начина може да се изпее и изгрява слънцето? Може да се изпее по 20-30 начина, по 200 начина може. При всяко изпяване ще има различен резултат. Има един начин, по който може да се изпее и изгрява слънцето, и ако го изпеете така, това ще ви допренесе нещо. Слънцето, даже като изгрее, не го знае. Да кажем, че вие запалвате огън, поопичате се разумно ли е това? Огънът ли мисли за вас? Слънцето като изгрее не мисли за мен, то пет пари не дава за мен или за когото и да е казват, много е добро слънцето. Огънът е запален, аз съм дошъл до него зимно време и казвам, много е хубав този огън. Приятен е този огън, но той има ли съзнание? Има ли пряко отношение към мен? Този, който е запалил слънцето, който е запалил огъня, има ли някакво съзнание спрямо мен? Може да го е запалил по съвсем други съображения но същевременно и аз се ползвам. Казвам, има известни явления в света, които нямат пряко отношение към нас. Вие искате да се запознаете с Христа. За да се запознаете с Христа, трябва да имате съвсем друго отношение към всичко. Мислите ли, че може да се запознаете с един учител така лесно? Вие сте касапен, всеки ден колите по 10 говеда и се молите на него, учителю, Кажи ми как да ги коля, по кой начин да ги улавям и как по-лесно да продавам месото. Питам, ще иска ли Христос да се съпозная с вас при това положение. Представете си, че сте женен. Так му сте се оженили, но не се отнасете добре с жена си, побивате я по 10 пъти, така е много казано, но веднъж биете бияте и ступвате и праха. Христос ще искали иска ли да се запознае с вас, за да му разкажете как и колко прах сте изтърсили от жена си и след това колко сълзи са изкапали от нейните очи в шишето? Христос ни най-малко не се интересува от тези ваши неща, те са ваша работа. Христос не го интересува изступването на преход гърба на жена виннито нейните сълзи, които са капали. Той не се интересува от тези външни прояви на живота. Когато ви казах, че трябва да влезете в новия път, аз прочетох мисълта ви каква е. Изведнъж си помислихте, дали този нов път, за който говори учителя, няма да подобри нашето положение. Интересува ви най-вече подобряването и започвате да измисляте разни хитрини как да го наредите, че да влезете по-лесно в правия път, а някой казва, този нов път да не биде някой долап, някой уловка, или... В този път толкова страдахме и какво придобихме. В новия път, ако страдаме, аз не искам да се ангажирам нито едното, нито другото. Аз ви казах. Трябва да сте готови по един нов начин да изучавате музиката. Вземете един тон, много естествено, например до, вземете го правилно. До само от едно място може да го вземете. До е основен слог. Но може да го сложите на друго място, на мястото на ре, на ми, на фа, но да го слагате в отношението, което сега има. До си има място. Ре е чиновник, ми е чиновник, всеки има свое определено място, разбъркано не може. Значи, щом намерите отношението на до, трябва да намерите отношението на ре. Всички трябва да заемат своите определени места и отношения, Съответствие има в разумния живот. Щом измените положението на до, ще измените положението на ре. Тук, в разработените от вас теми, някой е сложил израза «Готов съм да тръгна». Друг казва «Готов съм да ям баница» или «Готов съм да копая лозето» или «Да ни води Господ» или «Той води». Това са все ваши думи от темите, това са понятия. Може да се разглеждат всички глаголи по-отделно и тогава да излезе едно научно произведение. Как се разглежда то? Божественото учение е едно учение, което може да ви подмлади. Ако не искате да се подмладите по този нов път, чрез божественото учение, тогава аз ви съжалявам. Най-първо трябва да се подмладите. Ако не пазите младостта си аз ще ви съжалявам за две неща, за това, че младостта, която имате, не можете да я пазите, и за това, че като сте стари, не можете да се подмладите». Хубаво, но какво ще ви ползва моето съжаление? Какво ще я ползва природата или какво ще ви ползва вас, ако ви съжалявам, че не сте се подмладили? Какво ще ви ползва вас и какво ще ме ползва мен, като кажа «съжалявам, че не ме разбирате?» Или какво ще се ползвате от това, че аз ви разбирам. Навеждам ви на тези мисли, за да се опресни вашата мисъл. Мисълта трябва да се опреснява постоянно. Ако имате вода в един голям съд и оставите дълго време така, без да я сменете, тя ще плесеняса. Ако доливате нова вода по 4-5 пъти на ден, тя ще пази своята преснота. Вие се чудите защо има бентове. Ако в живота ви ги нямат ще тези мъчноти и тези пречки, щяхте да жабонясате. Някой път вие питате защо са мъчнотиите. За мен това е ясно, това е една цяла философия. Виждам унази целесообразност, унази разумност, виждам на... за какво са дошли мъчнотиите. Не може ли безстрадание? Може, но ще за... жабонясате, ще плесенясате. Мога да ви дам статистически данни, че хората, които страдат съзнателно, по-дълго живеят. Човек умира от неразумните мъчноти, не от разумните мъчноти. Мъчноти трябва да имате, страдания трябва да имате, но от разумните страдания, от разумните мъчноти, защото има и неразумни страдания. Когато говорим за страдания, разбираме разумни страдания, които подмладяват, които продължават живота. За да се подмлади човек, непременно трябва да има разумни страдания. Ако вие не пъхнете баницата в пеща и не я е опечете, тя става ли за ядене? Ако един плод, който не е опечен горе и остане зелен, има ли той съдържание? Няма съдържание. Всяка една ваша мисъл, всяко едно ваше чувство, зависят от това, опечени ли са. Питаме по материалистичен начин. Тази мисъл опечена ли е добре? Това желание опечено ли е добре? Хората, които обичаме, каквото и да ни говорят, обичаме да ги слушаме. И глупаво нещо да ни кажат на нас, ни се струва гениално. У нези, които не обичаме и философски работи да ни казват, не можем да ги търпим и казваме да се махнат. Питам, защо не можете да ги търпите? Любовта не може да се прояви между две положителни същества. Любовта между двама свети не може да се прояви. Между двама гении не може да се прояви, между двама талантливи не може да се прояви, между двама прости хора не може да се прояви. Аз не искам сега вие да вярвате в това. Констатирам само известни факти, които трябва да изучавате. Двама светии няма нужда да се обичат. За да се обичат, аз знае само едно правило. Трябва като восъка да ги слеете, да стане един светия. Щом са двама светии, не може да се привличат, не може да се обичат. Мъж и жена може да се обичат защо? Защото има какво да обичат. Може ли човек да обича своята сянка в огледалото? Някой има фотографиран портрет на своята възлюбена, макар че е черничка за този черен образ казва колко е красива. За тази рабкине той горкият репери и казва колко е красива за този черен образ, вижда хубавото. Нека да я нарисува с цветове. Ако имате образа на мумата, нарисуван в цветове, и ако имате същинската мума, кое е по-хубаво? Оригинала в натура ли да имате или нарисуваната мума? Тази мума, след като е мислила хиляди години, едва си е направила една дреха, която сега виждате. За в бъдеще нейната мисъл ще бъде още по-красива, вие не знаете това. Това, което вие носите, е костюмът на вашата мисъл. Вие сте мислили, мислили и едва сте измислили тази дреха. Дрехата ви, това е резултат на вашия живот. Вие сте скрити за този резултат, за да ви познаят, ще направите съвсем друга дреха. Аз искам да хвана вашата дреха и казвам, ето дрехата на Стоян. И вие може да имате хубаво лице, то е вашата мисъл. Вие сте мислили, мислили, направили сте си хубаво лице и сега го показвате. То е само формата. Каквото сега мислите, в бъдеще ще го имате. Може още по-хубава дреха да имате. Това, което сега ви говоря, няма връзка с сегашния живот, казвате, Кажи ни как да излезем от сегашната криза, в която се намираме. Коя е вашата криза? Кризата на една мома е, че не може да си намери момък да се ожени. Кризата на майката е, че не може да роди дете. Как се наричат онези, които не раждат? Бездетни. Кризата на един ученик коя е, че не може да завърши училище. Кризата на един стар човек е, че е остарял. Кризата на един млад е че боледува. Това са все кризи вътре в живота. Питам, вашата жажда може да е различна, но ако аз заведа в синца ви при един извор, какво ще бъде вашето отношение? Веднага ще си задоволите, няма да има жажда, въпрос за жажда няма да става. Ако ви заведа при хляба, там където има изобилие на хляб, на плодове, там въпрос за хляб няма да има, там въпросът ще бъде за друго. Кой да вземе повече? Представете си, че вие сте при едно езеро, въпрос за вода ще стане ли? Всеки ще вземе вода, колкото му трябва. Противоречията, които сега съществуват, се дължат на това, че ние сме далеч от самата реалност на нещата. Ето какво разбирам под думата далече. Вие се молите и мислите, че Господ ви слуша, но виждате, че молбата ви не се реализира и казвате, Господ е далече, не ме чува, или мен Господ не ме слуша. Вие, които сте устарели, помолете се на Господ да се подмладите и вижте дали ще ви послуша, дали ще обърне внимание на това. Ами представете си, че аз нося една скъсана на дреха и се моля на Господа да не ми я взема. И ако Господ не ми вземе дрехата, какво ще спечеля? Ако аз му се моля и казвам Господи, поправи моите работи, а той е на да ми вземе скъсаните дрехи, казвам «Господи, управи моите работи, но един ден, вместо да се оправят, моите работи, започват да се влушават, мисля, че работите ми ще тръгнат напред, а то станало друго. Намирам се долу. Всеки човек трябва да остане гол. Ти не можеш да облечеш ново, докато не се съблечеш. Не можеш да облечеш нова дреха върху старата». Някой казва, че човек, като влезе в религиозния живот, оглупява. Но докато не оглупееш, ти, умен човек, не можеш да станеш. Ти трябва да се простиш със своите стари възгледи, те са ти услужвали вече каквото трябва. Един стар възглед е до известно време. Нали знаете, майката, като отбива детето, какви ли не му употребява? То плаче, тя намаже гърдата с хинин, то плюе, тя пак я намаже... Аз съм виждал как слагат черен пипер и на детето му люти плаче горкото гледа майка се, чуди се каква е тази работа. До сега ни беше така сега я гледа и плаче и тя казва няма вече. Питам, ако ви отбият, какво лошо има? Вие мислите, че ако ви отбият, ще сте загубени. Такова е вашето разбиране. Какво разбирате сега под това да служим на Бога, какво разбирате под новия път? Представете си, че тръгвате в новия път. Там ще ви дадат първото правило. Вие сте чиновник или професор. Решили сте да вървите в новия път, като се държите за стария. Професорът отива да преподава своята лекция, минава покрай една бедна жена, която плаче, и казва Не плачи, твоята работа след няколко дена ще се подобри. Доста е направил този човек, въпреки, че на вас ви се струва, че нищо не е това. Вторият професор и той отива да преподава, но с друго правило. Като види бедната жена, ще извади нещо от джоба си, ще й даде, минава и дава. Значи, когато първият казва, вторият минава и го прави. Бедната жена казва. Слава Богу! Стана, каквото каза онзи човек, ето моята работа се оправи. Третият минава и дава една книга, казва и... Чети тази книга, която показва как да пестиш дадените ти пари и си отива. Тези хора, като се наредят, оправят работите на бедната вдовица. Така и вие всеки ден ще седите като една бедна вдовица. Ангели слизат понякога с задача да помагат на хората. Вие плачете, ангелът казва, твоята работа ще се оправи и си заминава. Той не желая да се спре при вас, защото се държи за стария път, а върви в новия. Минава друг ангел, който има особена задача. Като минава покрай вас, в съзнанието ви стават известни промени. Виждате, че животът ви се подобрява, но как е станало това? Не знаете, казвате, слава богу, управиха се моите работи. След като първият професор ви казва, твоите работи ще се управят, вие го попитахте, кажете, моля ви се, къде отивате? Кажете адреса си, улицата и номера, къде живеете? Вторият, който ви даде нещо и на него взимате адреса, от третия, от четвъртия взимате имената на тези хора, които ви помагат, меко им говорите. Вие по някой път имате хубави настроения, хубави чувства, но откъде къде са дошли не знаете, после казвате имаше нещо едно време, но аз го изгубих. Не трябва да губите нещата. Мъчно се придобиват хубавите работи. Влюбва се някой момък в някоя мома, вие не разбирате какво нещо е влюбването. Този младия момък, който се е влюбил в момата е ангел, който и казва «Твоите работи ще се оправят. но понеже тя не разбира закона, мисли, че този момък ще управи нейните работи. Този момък е само един стол, на който ангелът е седнал и казва «Твоите работи ще се оправят. Момата казва «С стола ще се управи работата». Никак няма да се оправи работата с стола. Този ангел, който седи на стола, казва, че работата и ще се оправи, а момата мисли, че като седи на този стол, ще се оправи работата. Утре стола ще го вземат, столът ще умре, разбирате ли? Това е неразбиране. Не се женете за човек, който умира. Не се женете за човек, който си ромашава. Не се женете за човек, който оглупява, не се женете нищо повече. Не съм ли прав? Прав съм, разбира се. Женете се за човек, който забогатява. Женете се за човек, който поумнява, който подобрява положението навсякъде където мине. Женитбата, това е отношение. Много неопределено отношение, една неопределена величина. Не считайте тази работа за проста. А, се отнася към Б. Това е отношение, за да разкриете една истина. Друго отношение е А се отнася към Б, както С към Д. Трябва да знаете как да ги преведете към една геометрична форма. Трябва да знаете как да вземате. Вие не сте учили закона на задържането. Гледате един човек, който се дразни. Добре е да видите у него хубавата страна, да ви е приятно. За някого казват този човек е кротък. Докато вие се сърдите, не сте научили закона. Когато ви дразне някой на вас да ви е приятно, другото, което щях да ви кажа, още ви ще го намерите. Аз ще взема темите и ще разгледам глаголите. Сега някой казва, аз мога да вярвам в каквото искам. Всеки може да вярва в каквото иска, но това какво би му допринесло. Може да каже и друго, аз мога да обичам хората, тъй както аз разбирам. Казал съм на някого да се пече на слънце, той се пекал от 11 до 12 часа и слънчасал. После ми казва учителю, аз се пеков по твоя метод и слънчасах. Казвам му, ще се печеш сутрин от 7 до 7.38 часа, а той отговаря много е рано. Ранното печене е всичкото, а не късното. От 12 часа нататък не се правят бани. От 11 до 12 човек не се пече на слънце. Около обяд под дебела сянка ще отидете от сянката ще гледате слънцето. Слънцето го гледайте сутрин, като изгрява и малко след като изгрее най-много до 6.30. От 11 до 12 часа ще слънчасате. Как ще служите на Бога? На Бога ще служите от 6 часа сутринта до 6 часа вечерта. Това е равноденствие от 6 часа при изгрев до 6 часа при залез. После този изгрев ще се измени. Слънцето, слънцето ще започне да изгрява по-рано, преди 6 часа. Във вашето съзнание трябва да влезе един нов елемент. Новият елемент седи в това да превръщате обикновеното в необикновено качество, каквото Бог има. Ако Христос дойде при вас сега, вие може да му дадете един голям изгаснал въглен от огнището. Само това имате, дав... давате му го за, да... за подарък и той го взема. Но Христос, като сложи този въглен в своята реторта, може да направи от него един скъпоценен камък, един диамант, Втори път, като ви посети, той казва, давам ти за подарък този скъпоценен камък, той е от въглена. Ако не бяхте го дали, нямаше да ви даде и скъпоценния камък сега. Ако дойде при вас един човек, който не ви обича и по същия начин ви даде въглен, можете ли вие да превърнете въглена в диамант? Така че втори път, като дойде при вас... Да му кажете, давам ти този диамант. След като дадете диамант на този, който не ви обича, той ще има съвсем друго мнение за вас. А вие сега само носите насам на там тези въглени, тръснете един въглен и казвате, ти ми го даде едно време. Нищо не сте постигнали. Никога не връщайте въглена, който някой ви е дал. Върнете го като скъпоценен камък. Това е новото учение. Някой пита, прогресирали ли сте? Много сте прогресирали, много учени хора сте. Учени сте в пеенето. Пеете, например, цвете мило, цвете красно. Аз не знае какво особено има в тази песен, каква красота има в това цвете мило. Имате един приятел в този смисъл и то е едно цвете. И ако не можете да го оцените, ако това цвете не можете да го пренесете в мисълта си, да знаете каква обич имате към Него, то ще повехне. Под това да обичате едно цвете, разбирам един процес непреривен. А ние под цвете, мило цвете, красно, какво разбираме? Все мислим нещо върху тази песен. Бог понякога ни поставя в мъчнотии. И ние понякога си създаваме известни мъчнотии. Тези мъчнотии ние сме ги превърнали в диаманти и не сме ги разрешили. Дойде някой при мен и каже, че много страда, какво да му кажа. Казва му, ще мине страданието, а той ми отговаря, лесно е да се каже, ще мине, но мен питай какво ми е. Сърцето ми изгоря. Не си прав. Ако беше изгоряло сърцето ти, ти нямаше да можеш да живееш. Че ти гори сърцето не е лошо, безгорени живот не може да има. Ти си обърнал прекалено внимание на сърцето си, не му обръщай внимание, ти гориш понеже си отишъл близо до приогъня. Къде е погрешката на младата мома? Няма да искам извинение от младите моми, но ще им покажа къде е погрешката им. Младата мома, като отиде при един момък, да застане най-малко на един метър, разстояние от него. Като простре ръце момъкът да не може да я пипне, тя да бъде два пръста по-далече от неговите пръсти. Два пръста по-далече от устата му, два пръста по-далече от краката му. Като поиска той да направи нещо, да останат два пръста разстояние. Ако иска да я ритне, да каже, исках да ти покажа нещо. Може да вдигне ръка, да я удари, но да каже, аз исках да ти покажа колко ми е хубава ръката. Ако вашата мисъл не е права или ако мислите едно, а после стане друго, какво значи това? Съзнанието трябва да бъде чисто. Вие не трябва да имате в съзнанието си две мнения за каквото и да е. Трябва да изчистите съзнанието си от всички противоречия. Ако имате две мнения, пък устите на себе си. Аз даже се стремя да нямам никакво мнение за хората, да не си представям дали са добри или лоши. Оставям хората свободни. Не искам да знае дали са добри или лоши, понеже ако един човек е добър, искам да знае колко е добър. И ако знае, че е лош, искам да знае колко е лош. Може да мисля, защо някой човек е по-добър от мен, ако е лош, казвам, не съм като този. Тези неща и едното, и другото ми вредят. От тези съображения не искам да се занимавам с хората, с тяхното добро. В мен доброто прави една реакция, защо аз да не съм по-добър от добрия? Не искам да разглеждам и лошия, понеже ще кажа не съм като него. Два случая има. Аз мисля за неговото добро и мисля за неговите недостатъци. Давам им условия да направят тези въглища на диаманти. Сега колцина от вас сте готови да направите въглищата на диаманти. Аз мога да ви дам колкото искате въглища. Помислете, колко души от вас могат да превърнат въглищата в диаманти. Сега влязохте в пътя. Вече сте дали прошението си и академичният съвет ще се произнесе дали ще ви приемат или не. За сега на всинца ви давам по 10 въглена от различна големина, като започнете от 1 грам до 10 грама големина. Искам да ги превърнете в диаманти. Ако направите на диамант въглена от 1 грам или онзи от 10 грама, то това ще определи знанието, което имате. Сега втория път напишете пак тема и сложете по един глагол за център, най-понятния глагол. Някой имал цири на много време. Отишъл да свири на цирия, да го изтегли, но цирият си стои и не оздравява. Дошъл друг с рог, поставил рога над Сирия, започнал да му пее, да го тегли, пробил, го изтеглил всичката гной. Болният казва, много взе от мен, много изтегли от мен навън. Спесен или безпесен, важното е, че се изтегли нещо от вас. Работата е в това да мине болката, на първо място трябва да мине болката. До сега, вие сте учили да пеете, но празно. Болката седи. Важното е като пеете, да премахнете болката. Да бъде човек добър е празна работа. Да бъде човек добър, това значи да сложи руга да махне противоречието. Да бъдеш добър, трябва да махнеш противоречието и да поставиш равновесие между доброто и злото. Най-първо трябва да се тури равновесие между доброто и злото. Злото не можеш да го махнеш, но можеш да го равновесиш с доброто. Мислете върху стика. Бог толкова възлюби света, че даде в жертва своя син, за да не погине никой, който вярва в него. Добрата молитва 37 лекция от общия окултен клас 14 година. Държана от учителя на 19 юни 1935 година. Сряда 5 часа София Изгрев.